Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 191, baseado em 2 Pedro, capítulo 1. É, prezado ouvinte, esta é a verdade a respeito da igreja primitiva no Novo Testamento, que... Então pouco tempo proclamou as boas notícias de perdão e de salvação de Cristo Jesus para todo o mundo romano. E aqui nós temos o apóstolo Pedro escrevendo esta carta e como nós vimos a carta é enviada a partir de Roma uma carta que é bastante diferente da primeira carta, escrita aí, muito possivelmente, por volta do ano 67, 68, e olhando ah, para o que nós vamos encontrar no próprio primeiro capítulo, ah, Pedro mostra que está perto da sua própria morte, no verso 14. Ele diz, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Portanto, nós temos esta carta paralela à Primeira de Pedro e uma carta que tem sido até questionada por causa do estilo muito diferente da primeira. Como nós dissemos já anteriormente, a primeira carta teve a ajuda de Silvano e esta carta ah, é diferente porque possivelmente é escrita diretamente pelo próprio apóstolo Pedro sem a intermediação de um amanuense, entre outras razões para a sua diferença. Pois então, Pedro... Começa dizendo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. Pedro apresenta a sua saudação àqueles cristãos que estão num momento difícil, este momento é como nós vimos envolvia a perseguição, e aqui nesta carta a questão vai ser um pouquinho mais uh, complicada, porque vai envolver problemas doutrinários sérios que vão ser corrigidos aqui embora na própria carta nós não tenhamos nenhuma informação específica sobre para quem Pedro está escrevendo é muito possível que o que aparece na primeira carta aquela comunidade espalhada na Ásia Menor por diversas localidades ali expressas é muito possível que eles sejam aqueles que vão receber a segunda carta de Pedro também. Pois é, e o que Pedro vai nos dizer neste primeiro capítulo? Meu prezado ouvinte, a ênfase aqui é que a fé não pode parar. Pedro está motivando os seus leitores para prosseguirem adiante na sua vida cristã, assim como você precisa caminhar adiante porque a fé não pode parar, e então ele vai apresentar aqui várias razões porque nós devemos estar motivados nesta direção diz o verso 3 seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, vamos observar por que é que na fé não pode parar, porque temos que ir adiante. Vamos observar que aquilo que aconteceu na nossa vida como manifestação do poder de Deus, o nosso chamado, a nossa convocação é a primeira razão porque nós devemos estar tranquilos e seguros e caminhando adiante, afinal das contas. Afinal de contas, né, as preciosas promessas de Deus nos foram dadas, agora nós somos participantes da natureza divina por meio de Cristo e podemos fugir da degradação da corrupção moral que há no mundo. Meu prezado ouvinte, que mundo maluco é esse que a gente vive. Quanta coisa absurda, quanta expressão de maldade, quanta defesa de coisa que a gente, no fundo, sabe que não está certo de jeito nenhum e as pessoas se tornam presas. Quantas pessoas querem vencer os seus maus hábitos, os seus comportamentos equivocados e estão de fato sem condições de sair da prisão onde se encontram e ainda são mais aprisionados pelo apoio daqueles que igualmente sofrem do mesmo problema. E aqui Pedro vai dizer, olha, pelo evangelho de Cristo nós temos condição de fugir desse aprisionamento cruel. Pois então, Pedro vai dizer, olha, Vamos para a frente, a fé não pode parar. Por isso, então, o que é necessário é perceber. Por isso, empenhem-se, diz o verso 5, para acrescentar à sua fé a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade, à fraternidade o amor. Então, veja que além da fé, decorrente desta chamada que recebemos da parte de Deus, a nossa vocação cristã, e como em Cristo nós fomos eleitos e chamados para a tal situação tão gloriosa, nós devemos buscar virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, que significa consagração pessoal, fraternidade e amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha só quanta gente parece que não está crescendo na vida espiritual. Tem gente que é mais ou menos assim, olha, eu já aceitei a Cristo eu estou salvo, eu vou para o céu Eu como alguém que está jogando futebol e está empatando no zero a zero e quer jogar lá atrás para segurar o empate e terminar a coisa sem nenhuma produtividade, não é isso que o novo testamento ensina não fique aí dando bicão para frente na pequena área esperando fechar em zero a zero não, zero é a sua nota se você age assim Nós devemos, então, caminhar nesse crescimento com estas qualidades. Todavia, se alguém não as tem, não tem nenhuma dessas virtudes, não se preocupa, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. O chamado, a vocação cristã e a eleição, porque fomos escolhidos para sermos de Cristo Jesus pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão e vocês então estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vamos para frente para a vitória final. afinal de contas a fé não pode parar e Pedro vai prosseguir na parte final do capítulo e ele vai nos dizer portanto Ah, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem, estão firmados com solidez, na verdade. Considero importante enquanto estiver no tabernáculo deste corpo despertar a memória de vocês, porque sei que em breve vou deixar este tabernáculo como nós dizemos, nós dissemos perdão é, Pedro está dizendo que ele já está próximo à sua morte. eu me empenharei para que quando para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro vai focalizar a pessoa de Cristo e a verdade do Evangelho. Por que é que nós temos que prosseguir adiante e a fé não pode parar? Porque nós aguardamos a manifestação gloriosa de Cristo fundamentada numa palavra que é verdadeira. Não é fábula, não é história, não é conversa mole, é verdade... Pedro diz, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Cristo não só é uma verdade indiscutível como nosso Senhor, Salvador e Messias, mas a sua manifestação gloriosa que revela a sua divindade também foi percebida claramente. Pedro diz, ele recebeu honra e glória da parte do Deus Pai, de Deus Pai. Quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, Este é o meu filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro diz, ó pessoal, vocês podem acreditar e podem prosseguir adiante, porque eu mesmo. Contemplei a glória de Cristo e a manifestação gloriosa da parte de Deus na ocasião, aí, quando estava com Ele no Monte da Transfiguração, além do relato, claro, confiável, da situação do batismo de Cristo. Assim. Diz o verso 19, temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se a ela prestar atenção, como há uma candeia que brilha no escuro, até que o dia clareia a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Por que é? que podemos estar tão tranquilos e seguros da verdade de Cristo e por que devemos estar tão motivados para prosseguirmos adiante sabendo que a fé não pode parar. Porque Cristo se manifestou gloriosamente, nós vemos aí a argumentação clara de Pedro e porque aquilo que aconteceu com Cristo já estava dito na palavra dos profetas do Antigo Testamento, como a palavra de Deus se cumpriu, não falhou mostrou-se verdadeira isto significa que esta palavra agora dita do no Novo Testamento também será verdadeira a profecia nunca falhou porque ela foi dada a homens comuns, mas que foram movidos impelidos pelo Espírito Santo meu prezado ouvinte Lá adiante, não pare no meio do caminho afinal de contas, você sabe a fé não pode parar as perguntas, porque as dúvidas não podem parar professor Luiz Saião primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, mas qual o motivo desta segunda carta de Pedro, uma não foi suficiente pastor Alberto é, a segunda carta de Pedro de fato chama atenção e não é só é a gente aqui que está levantando o assunto, historicamente aí muita gente tem uh, questionado e discutido, a gente tem uma ideia, né? até o, o, muitos eruditos mais liberais, eles sempre uh, questionaram, né? achando que a carta nem fosse de Pedro, né? e achando que uh, fosse de outra pessoa, especialmente pela diferença, até mesmo do grego, da primeira para a segunda carta, mas uh, entendendo aí... Uh, uh, corretamente, né, que a carta é escrita por Pedro de Roma, nós vamos ver que há uma mudança de enfoque da primeira para a segunda, porque a segunda carta está ah, percebendo uma questão que envolve problema doutrinário, que é um problema é, que também se desdobra em, em comportamento moral. Isso vai ter um, um, um foco muito maior no segundo capítulo que a gente vai estudar aqui no Rota 66. Alguns estudiosos a, a sugeriram que esse tipo de problema que está prejudicando a igreja, né, que é bastante paralelo com o que acontece no livro de Judas, é uma espécie de gnosticismo. Os mais liberais chegaram até a sugerir que era um gnosticismo do segundo século, mas não é o caso, né? é um tipo de heresia pregnóstica que atinge a comunidade cristã e precisa de eh, repreensão e de ensinamento adequado aí. Então, por isso, Pedro escreve, escreve tão direto e objetivamente, porque ele é motivado a aí, ajudar a igreja nesse momento de confusão doutrinária. Agora, antes de acontecer alguma confusão, verso 4 aqui fala sobre participante da natureza divina. O que significa esse termo? Nós nos tornamos deuses de repente? Pois é, Pastor Alberto. Olha só, né? Há muitas pessoas aí lendo o texto sem a devida atenção e a compreensão a teológica podem chegar a essa percepção equivocada. A gente precisa é, descobrir que o cristianismo bíblico tem uma perspectiva muito clara de que há uma distinção nítida né, entre Deus e as suas criaturas há uma uma distância né infinita qualitativa entre os dois a gente nunca pode confundir o criador com a criatura então nesse sentido nunca nós nos tornamos divinos no sentido de sermos deuses ou absolutamente como Deus é isso não faz sentido o que acontece é que nós temos aí a, a Somos participantes da natureza divina, porque através de Cristo crendo em Cristo, nós recebemos uma nova natureza que vem da parte de Deus e que nos regenera e nos salva em Cristo Jesus né? nós a recebemos na ocasião da nossa conversão em Cristo. Então, a natureza divina significa uma natureza que vem da parte de Deus, né? Que nós aí nos tornamos semelhantes a Deus num sentido onde nós não somos idênticos a Deus, nós não tor nos tornamos deuses e que acontece quando cremos em Cristo. Não podemos aí né é, é, confundir o nunca a criatura com o criador, porque do contrário nós certamente seríamos dignos de adoração, o que não faz. O mínimo sentido. Agora, professor, o que podemos dizer dos versos 5 até o verso 7? Porque esta lista de virtudes aqui é, no texto, como elas funcionam na vida prática? Né? Parece que são estágios da vida cristã? Pastor Alberto, o, o que que a gente vai descobrir aí? É uma lista de virtudes, mas é virtudes que precisam a ser devidamente compreendidas. Não devemos entender como uma espécie de estágio, o texto não está dizendo que a gente começa né com virtude, depois passa para o conhecimento, depois para o domínio próprio, como se o conhecimento tivesse no degrau 3, domínio próprio no 4 e perseverança no 5, não, não é, não é nada disso essas coisas são virtudes importantes de, com enfoques diferentes importantes para a vida cristã e que mostram sinal de verdadeiro crescimento essas qualidades aparecendo na vida da pessoa mostram que ela está se desenvolvendo na fé É importante observar que uma das razões por essas qualidades estão aqui sendo destacadas é porque são exatamente esse tipo de qualidade que está faltando nos hereges. Então, esses hereges dizem que eles têm um conhecimento iluminado especial. Na verdade, eles não têm conhecimento nenhum. Eles dizem que têm conhecimento e vivem uma vida imoral. Eles não têm domínio próprio. Eles não têm consagração pessoal, que é piedade, eles se separam dos outros achando que eles são melhores, eles não têm fraternidade e amor. Então, a lista das virtudes ela não não só focaliza o que devemos ser, mas mostra o que estas pessoas não estão sendo, eles que são cegos ou míopes, né? que não enxergam nada do que realmente está acontecendo. Agora, o verso 14 do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, ele menciona um tabernáculo. O que está acontecendo aqui? Ele está em algum lugar? Porque ele disse que ele vai deixar o tabernáculo. É, vamos entender o que, que o texto está dizendo. É, é claro que esse tabernáculo aqui é figurativo. Né? Enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, pela aquela ideia que nós temos que é agora nosso corpo é... A habitação de Deus né? então Pedro usa essa figura de linguagem para referir-se ao corpo dando até uma palavra de dignidade especial ao corpo humano que é um pressuposto cristão importante Pedro está dizendo que vai deixar esse tabernáculo em breve porque ele está sabendo disso que a sua morte se aproxima o que foi revelado por Cristo Jesus isso pode ser uma frase É, que lembre lá do que aparece no final do Evangelho de João, quando Jesus diz para Pedro que ele haveria né, de sofrer e que ele morreria ah, com um tipo de morte, né, conforme ali estabelecido, pode ser uma referência a isso. Ou então pode ser uma referência que acho até mais provável que Pedro recebeu algum tipo de mensagem da própria parte de Cristo, dizendo que ao seu momento de martírio estava próximo que ele havia de morrer portanto é assim que devemos entender este tabernáculo aqui o capítulo primeiro termina nos versos 20 e 21 e Pedro ele menciona aqui profecias da escritura uh, que não provém de particular elucidação e que os homens santos foram movidos pelo Espírito Santo como entender esta colocação do apóstolo? Aqui nós temos um dos textos mais importantes da Bíblia para discutir esse assunto. Né? É, em primeiro lugar, o que Pedro está tentando deixar bem claro aqui, é que a profecia da escritura do Velho Testamento é verdadeira, absolutamente confiável, como é a palavra que ele está trazendo também. Por isso se enfatiza que a profecia não tem origem na vontade humana. E aqui né, a gente vai descobrir uma coisa interessante. Primeiro, que por mais que haja liberdade de interpretação da Bíblia, a, a gente tem que entender que essa liberdade tem os seus limites, a coisa tem que ter coerência, né? tem que estar de acordo com o que o Espírito Santo falou em outra parte. Então, a profecia da Escritura não não é algo que pode ser interpretado assim, do jeito que dá na telha da pessoa a pessoa precisa entender isso isso não, não sugere que a gente tem que ter alguém particularmente né, ah, designado que é o dono da interpretação que sem ele não se pode interpretar como uma, se uma instituição tivesse essa prioridade Não. Ah, isso significa que a gente não pode ter uma interpretação particularizada que nada tem a ver com a mensagem clara da escritura e E é interessante que a Escritura ah, é tão claramente aí eh, eh, divina que os homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo, mesmo que tivessem deixado a sua singularidade pessoal no texto. O texto é de origem de Deus, aí movido, trazido, né, inspirado pelo Espírito, portanto, tendo toda autoridade e valor para nós. Bom, dito tudo isso, vamos agora à aplicação desse estudo Hoje no Rota 66 Nós começamos o nosso estudo Na segunda carta de Pedro Capítulo 1 prezado ouvinte, o nosso tema foi A fé, não pode parar E você não vai parar De prestar atenção Naquilo Que vai ser a nossa aplicação depois que vimos que Pedro está aí encorajando, motivando a caminhada crista daqueles cristãos do primeiro século. A grande verdade é que a fé verdadeira não pode se restringir ao seu nascimento. É preciso dar todo o valor e atenção ao seu genuíno care